החברה מאמריקה. כשהייתי בהודו לפני שנתיים, פגשתי בחורה אמריקנית ששמה סוזן. טיילנו שבועיים ביחד, והיא אמרה שהיא תמיד רצתה לבקר בישראל. לפני יומיים היא הגיעה אליי. היא רוצה להישאר לגור אצלי חודשיים. כבר אחרי שעתיים לא הייתה לי סבלנות אליה. היא לא רואה בלי משקפיים, אבל היא שוכחת אותם בכל מקום. כל שעתיים היא שואלת אותי, ראית את המשקפיים שלי? חוץ מזה, היא לובשת את הבגדים שלי. כבר פעמיים שהיא לבשה את המכנסיים הלבנים שלי. היא לא מפסיקה לדבר. היא כל הזמן מדברת על השבועיים הנהדרים שהיו לנו בהודו. האוזניים כואבות לי כבר. מה לעשות?